سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ده قرآن ازدکڑ دفارا وقرآن پاک ماني توی دو دفارا سعداب و اصول دا آغا آدابو دو اصول و مطابق چستو قرآن کی نظر کی نا اللہ رب العزت اغطا فهم دو قرآن نشب کی او کدی آغا آدابو دو اصول مطابق دا نظر نوی نو فهم دو قرآن نا محروم وي او په معنی او په مطالبه د قران اغه نه پویږي د دغه سر مطالعه موږ به یو سو خبرې کوم سعاداب دي چې موږ او تاسو قران ته تا په اغه نظر سره وګورو یو دا اوریدون کی سر تعلق دے یو قسم آداب آگا دی کیا غا دا اوریدون کی سر جاگے تعلق دے نو عام طور بندے دا اوریدون کی سر کم آداب متعلق دی علماء خو غا دیر ذکر کی لیکن رجح یا غا درے اوتکی گی آداب دا شدی چ اوریدن کې پغه عمل کوي ما غت و فهم د قران نصیب کیږي یو چې دغه وغ دل دماغ او دارنګې او ردوتم مکملت یو ادبدار چې د دیتا غوګ خدل داده او ردون سره متعلق دی چې کله قران لستې کیږي چې دی ورته غوګ کیږي او قران کې الله رب العزت سوره اعراف اخر کې وي تاسو وګورئ سوره اعراف سوره اعراف نهم چې پارا بالکل اخر چې په دې کې دا غا الله ذکر کئ وایذا قران و فاستمع له او انستو لعلکم نو دادی اورېدون کې سلام تعلق شو کله چې قران لستې کیږي نو فاستمع له نو وګور تکیدې و انستو چبشه د عراف اعراف نامه سفاره سوره اعراف اخری آیاتنا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ودأ اوردون کی سره مطلق یو خبر ادا چې دې تا وخت غوګ دي دمه خبر چې غوګي خودونه ورستو دمه مکمل توجه غي تکي سوره قاف کا سُلغ رواڑو سوره قاف خامم صفارہ صفای ک اللہ رب العزت دا خبر ذکر کئ چې تاسو کله قران اورئ نو دې ته مکمل توجه کئ بالکل آخري وکو کې ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القسمها وهو شهید نو دې خبر ادا شو القسم وهو یو لو يودب دا او ودا قر القران فسن له دا يودب دیم ادب دا ش الق السما وهو شهيد دا دیمه خبره شو او درم ادب درم ادب چې اوریدون کې سره داوی تعلق دی اغت تدبور و تفکر دے چې سوچ و فکر بگی کئی نا اللہ رب العزت قرآن کی دیغی تذکره کئی چه دا قرآن دید پارا دے آیات صورت سات آیات نمبر انتالیس کتاب انزلناه الیکا مبارک لیدبر آیاته و لیتذکر اولو العلباب نو دا درہم خبر شوا نو سورة سواد اعیق اللہ رب العزت آغا درہم خبر ذکر کئی لیدبرو نو دا دی اوردون کسر متعلق درې خبری اول وقی خودل اغا محكي ذكر شو إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون دين مكمل توجوع وحاضري فدغا مجلسكي القسمع وهو شهيد سلتقاف درم تدبر تفكر اغا سورة صاد كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا للألباب لو داد اور ودن کی سره اور ودن ک سره متعلق هغه د لري غټي خبره او سوق چې قران لولي لستن کی سره کوم آداب تعلق لري علما او دغې تذکرہ اون کړ دا ډیر ذکر کړدی لیکن زنه دغه نداق چې کوم سره قران لولید یو ادب غرد په اړه ده چې دېبا طهارت سره لولي نو نه پاک وي دو پاودس کی وي او قران کې الله رب العزت سورت واقع کې دې ته اشاره یو کول مطابق سورت واقع آيات نمبر 79 لا يمسه الا المطهرون یوقول مطابق سے قران ته زمير راجي کې مطهرون نمرات یوقول مطابق غفاط بي دي بيودسينه سو مطلب چې او دس نو د لستون کې سرت نړمبه ادبداري چې دی په او دس کې وي بيودس بني دا ادب د لپار شو ډه مخاورب چې دغه کله او داس کې شو قانون لولید بهدل لپاره ادب ده اغا اوذو بالله وې سوره النحل ک الله رب العزت دغه تذکرہ کړم سوره النحل سوال لسو سفارک چ دې کلار بولې ده دا ادم خدلې چې کله ته قران لولي نو اعوذ بالله ولا نحل آیات نمبر 98 فاذا قرات القرانه فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم نومي تور باندې اذا بينځه آداب شل یو دي ته وګه خدل بام دا مجلس کې حاضر پاتې دل مکمل توجه درهم پدی کې فکر او سوچ کول او سالورم اغه په طهارت سره لوستل پنځم د دې لستو نه مخ کې اوذ بالله ويل پیدا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم او ځنی آداب علما او ذکر کړ دي نور آغا آغا کی جو دا هغه سړي اختیار اختيار کئ یو ظاهر ده چې د قران فهم او فراست قران فهم او علم هغه تمیلاویږي یو دا ذکر کئ چې غسلاس کې بدله قران پاک ناخله بل دا ذکر کئ چې دې تبه اخته نوک بل آداب دا ذکر کئ د قران پاک چ دې من ول پاسه سيشه نهګ دي بل دا ذکر کوي چې دې تا وا شان اړي بلاوجا نو او زر دې ضرورت ته کسان ډير دي روستور تکه ناشته نو خیر خير دې بلاوجا نو ل پاسه او بي هم نهګ دي ګس لاس کې و هم نه او دې ته وښاوم نه دی نو ته بیا او بالغم نږوړې کې دې من سنگل کې دی دې من سر کې دی دا د قران هغه بیا ادبې ده دې سره یو ادب علماي کرام هغه بل ذکر کوي چې داتې یو هوتا او دسکړ دے غسل نکړ دے هغه وا خپل نور مزيد طهارت هغه هم دې لپاره مستحب دی چه سره میسوا کو کی خوشبور لگی قبلیتا اغا کینی عدب و اخترام سرا نو سو پور سمره چه دی عداب عمل کی گی دوم را پاک انوارات او برکات زیاد نو عداب دو قرآن یو پاک علماء دالی کی چه دا دیل لستلق اغا ترتیل سرده قران کا اللہ رب العزت تو یہ ورتل القران ترتیلا سورت مزمل کی اوبل دې کې ورتل نہ هو نو دینه معلومه داشلا جو قران په تهځ سره ویل دا د قران بیادبی د علماء دا په آدابو ذکر کوي ورتل القران ترتیلا قران اگر ډېر په ترتیل سره او په دمه د دم مسروه یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلاوت هم دم دم دم او هم صحابه کرام دغه نقل کړي چې نبی علی سلام باندې په ډیر په دمه تملوستل او تیزه سره باندې لوستل دا آداب د قرآن کې دي بل علماء د دې ادب داوم لیکي کله چې استا تقاوت راشي نو تقاوت په وخت کې ستو مانټیا ستڑے والے خوب پو وقت کی اگا قرآن لستل پکار دا دا قرآن بیادبی داد جہا دا نشاط خسدی طبیعت برابر وی خوشالوی سی حتمند وی دا سی وقت کی لستل دا د قرآن ادب دے نور عدب هون دیر دی علماء لکی چې پنیت تا عمل سره دا لوسکل دانه چې طول له او इजدکی لیکن نیت تا د عمل نکړک واه هم خبر پته کیدا دا چې ته قران سوم را نو ده इजد کولو دوران کې استان نیت بداوی چې د قران مې نزا عمل وکم کله چې دغه ادب مطابق تو قرآن لولي نو علماء لیکی بے ددی منفعاتونا اغسر دیتا حسلی گی منفعاتونا ملاوی گی. او د منفعاتونا اغسر شدی چه داغ آداب و لحاظ تا او سات سامی سر متعلق دی یا رسطن کی سره متعلق دی یا عام آداب دی چې دواړو سره متعلق دی نو بیا بتاتا ددی قرآن آغا انوارات براکات فوائد حاصلېږي نو غټ غټ فوائد لوی لوی سیدی د دې یو فائدہ دا لوی افاده چې دتوه شرافت میلاوي شي بهترين احساسو کې شامل شي هغه دا حدیثو کې اشاره ده اشرف امتي حملۃ القران واصحاب او حديثوكي نبي عليه السلام فرمایي خيركم من تعلم القران وعلم او نبي عليه السلام فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزعو به اخرين او قران کي هم د دغه شرافت اشاره ده تا سوره انبياء نو لسمه شي पारा سوره اغا تاسو ګورئ الله رب العزت دا ذکر کوي چې د قرآن کې ستاسو شرافت په ساسو مرتبه دا استاسو دین دی آیات نمبر 10 دی الله او یو لقد انزلنا الیکم کتابا فيه ذکرکم آیات نمبر 10 سورۃ الانبیاء دغه درمانی دي لیکن یو معنی پکې او شرافت ته د ستا په بدی شرافت احترام او عزت او مرتبه ده ما حديث کوم او قران کوم زې پزې دغه تذکرشته ده بل دا چې دتا دغه دا عداب و متعلق ده قران لولي نو دتا خير کثیر ملاويږي تاسو دا درہم سپارا سورت بقارا یوت الحکمت من یشا ومن یوت الحکمت فقد اوتیا خیرن کسیرات غالباً دا دو سو تیرتر نمبر آیات دار يا الذين آمنوا أنفقوا من فى بات ما كسبتم أولا سيدة آياته يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوت يا خيراً كثيراً ندتا حكمت ملوش اس حكمت ستوي حكمت هو دير متلبون علماء الكرام ذكر كي یہ حکمت ست ہوئی لیکن دے طول الرجع اگا فاہم او علم دا قرآن تا کی گی نور دیر مانی دی لیکن دل تاک اگا او علم دا قرآن دے او دغی تا اشارہ سورت لقمان کی کی گی لقمان یہ اشتماسی پاراں سورة لقمان فایئی کہ اللہ رب العزت لدہا حکمت تذکرہ کی آیات نمبر دے غالباً گیا بارا وَلَقَدْ آتَيْنَا حکمت نمرات فَهَمُ وَعَقَلْ وَعِلْم دے نُو دیم خبر اداشوان چدی کې د آداب او متعلق چې کومه کې ذکر شو دا مطا... مطابق تلولیک نوتات او فهم او علم او عقل ملوي کې فهم د قران علم د قران او او دارنګ عقل دین د دي ټول تشامل له خبره علما د فهم او عقل متات چې میلاوش نو د تخیر کثیر میلاوش د دې ته ډېر اوچته خبره وایي معمولې خبره نه وایي د مدق چې دا غاتابه مطابق قران لستې نو دا سبب ده د صراط مستقيم څه دا وطا تا او د سورت انا اتما سی پارا سورت انا فاہی کاللہ رب العزت دا غی تذکره کی فیدہ قرآن سم ادا سم آیات نمبر ایک سو ترپن وَانَّهَا دَا سرات مستقیم یعنی سم الارخی او سرات مستقیم نمرات دلتا قرآن دے اور پسی صورت بن اسرائیل تا صلت رواڑای صورت اسرائیل چاہی کاللہ رب العزت اون دغا تذکرہ کئی چاہ سم الارغا دغی قرآن آیات نمبر دی دس اناد القران يهدي للتي اقوى سم لارخي تا تا لو ده سبب د فهم او د علم دي او دا سبب دي د صراط مستقيم چې ته وې ز په نیغلار نو لاړ لو نیغلار خدا او قران د کنه بلغ نیغلار نشته داو مختصرا ماوي تفصیل د دې زیاتې او قران د دې نه ډکته کل ان شاء الله مز مزه کراځي موږ غواړی ته اشارې کو چې د سورت مستقیم او دین امرت در درنه ام دا چې دا سبب د رحمت ته قران د آداب او مطابق لولي داس سبب د دا رحمت ته دعايات موږ د سوره اعراف چې کوم ویل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون لعلكم ترحمون سورت یونس کی اللہ رب العزت دم دغه تشارک سورۃ یونس چې دا سبب د رحمت سوره یونس آیات نمبر 57 یا ای الناس قد جاءتكم موعظۃ من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدا دا سبب د رحمت رحمت للمؤمنین دا رحمت, رحمت لپاره د مؤمنانو او څلورم دا چې دا سبب د خوشحالی دی د سر اچان هغه خوشالي و راځي اطمینان و راځي د غايات کله مخه ګوره كل بفضل الله وبرحمته فبيدا لك فل يفرحوا وخير مما يدمعون آيات نمبر 58 نو فضل نمراد اسلام او رحمت نمراد قران نو كل بفضل الله وبرحمته او دا سبب د رحمت شو نو یاو خبرمو داو کړات چې دا سبب د فهم او علم دی دیم خبر دا کړ دا سبب د صراط مستقيم دی درم دا چې دا سبب د رحمت دی سلوورم دا چې دا سبب د خوشحالي دی اور دومره چاته خبره اره ااو دې سره چې دا سبب د اطمینان دی الا بذکر اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ذکر نمبر ته قران دې نو څنګه لکه سبب د خوشحالي د اطمینان دې نو پنځم نمبر کې دا سبب د مینا محبت دې سرچې موږ مینا محبت راځي سوره آل عمران سلام صفارات سورة علی امران صلو رو مسیح نمبر در ایک سوتین غالبا وَذْكُرُونَ يَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمِ اِذْكُنتُ مَعْدَاعًا فَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ دلتا دا تذکراؤ شوا نمینا و محبت تفارا سبب شو او فَأَصْبَحْتُمْ مِنِعْمَتِهِ من اِخْوَانَ آیات نمبر دیکھ ایک سو تین سورة علی عمران سلورو مسیح پارا فَأَصْبَحْتُمْ مِنِعْمَتِهِ من اِخْوَانَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ نُو سَبَبْدَ مِنِ وَمُحَبَّت قرآن نُو سَرَهْ غَوَارِ دَغَا کَنَ چیرا خوشحالی راغ اتمنان راگلی، مینه محبت راگلی رحمت راگلی دا سیزونو گواردی او داگی لپار آغا سبب آغا قرآن دی بل شیشت دینا شپاگم آخوا را داک چه دا سبب د برکات دیگ د برکتون والا کتاب دی دانا چه سوکلو نو ددلو له ستل وی فيدي د اسفیدای نه ملويږي نه دا څه نه ده دا. بلکې د لستل له ستل چا نو سبب د برکاتو ده اسمانه آیات نمبر 64 سوره مایدہ ولونہ مقام التوراۃ والانجل وما انزل الیہم من ربهم لا اکلوا من فوقهم ومن تحت ارضهم ور لا ومن تحت د تدوک عمل کرده پتورات و انجیل و ما انجل الیهم دی نمرات قرآن و من فوقهم و من تخت ارجلهم دو با خوراک کرده ده برن بارانون باو وافرق و من تخت ارجلهم فسلون باو وافرق و دا سبب د برکاتو ده قرآن ده برکتون والا کتاب دی داناکس چه ده که براکات نشتا بلکه داد براکتون والا کتاب ده ده صورت اوس او سی کم منگ راڑو لیو ومالی علا سفارا صورت سواب اغایات کی اون اشاره ده چه دا کتاب د براکتون والا کتاب ده دانا چه تنولا نتا تا سفیدن راکی بلکه تل ولین وداد فیدو نه ډک کتاب دی او زنه علما د دغه ټکی معنی او په فیدو سره کوي برکات او فیدې طرفه د الله رب العزت نه سوره صات آیات نمبر دې 39 غالبا 29 39 کتاب ونزلنا الیک مبارک دا دا فیدون اڈک کتاب دے مبارک تے فیدون اڈک تے لیدبر آیاتی ولیتذکر اولو الالباب نو دمرو چت کتاب نو دیسا رو برکات ملاوی گی فیدی ملاوی گی اور نور زون کیوں اللہ رب العزت چکل دے دیکھ سمارات و فیدو اشاره اشارہ کی نو داغا پاکی ذکر کی اللہ رب العزت دادا سی معمولی کتاب نه دی چې والا اللہ ستو کتا تا سفیدنشتے دا سورت اعنام آیات نمبر آغا بہنوے آلتا ہم دقا تذکرہ دا سورت آیات نمبر بحنوی و احادا کتابن انزلناک مبارکن دقشان تی آیات تلتا دیکھتی سورة انعام کی آیات نمبر بحنوی مده فیدون دک کتاب دیں ده دی مطلب داده چکلت قرآن لولی داغ عذاب و مطابق نو تا ته فېدی ميلاويږي زادة چې کتاب دې چې لستو کې فېدا دا او ردو کې فېدا دا کته کې فېدا دا از ذكون کې فېدا دا بل ته خودل کې دا دانا چې سو ګللې فېدا مېلاويږي نڅوک او غتم فېدا مېلاويږي تاسو سورت الملك لګراوړوه سورت الملك چه ده او ردو کیون فیده نا تبارک اللہ سفارا آیات نمبر دی دس نو دس کلچ جاہنمین جاہنم تلاڑ شی نو فرشتی باتن تپوسی کی سالہم خزنتوها لم یاتکم نزیر قالوا بلا قد جانا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء انتم الا في ظلال كبير نو دو جانم کې بیا یو افسوس وکي لو كننا نسمع وننقل ما كنا في اصحاب السعيد کاش کې و موږ چاورې دیو موږ دا قران د یاد پیغمبرانو نه دیغو نايبینو نه اورې یا اذان په ووکړه نو ما كنا فی اصحاب السعید غورا وردو کې فایده شو کنه کوم دا قران اوریدو کې نو ما كنا فی اصحاب السعید نو د دې اوریدو کې فایده په ها دا کتاب ونزلنا او مبارک د فایده یو حرف للیونی کې دا یو فلست کې نیکي ملا یو نیکی هغه یو فلست والله يَظَائِفُ لِمَنْ يَشَعَتْ نُو فیدون اڈاک شکنه جون بدی اوم خاکی او اخیرت بدی اوم خاکی ندا فیدشو تا تا تا سورة النحل تا سلق روانا وان النحل سوال اسمه زفارت سورة نال آیات نمبر دیگر ستنوی اللہ رب لیزد من عامل صالحا من ذکرین او انساو و هو مؤمنن فلن نحینن و حیاتن طی وقت نجوانی خشتشن یور پس ای اي آیات کی جوان خستکی که پس منی قرآن مني. او قران چلول نو شیطان تسلط په بطام نی انه ليس له سلطان او که داون له سنو ده نقصان ده دنیا او د اخرت هغه ته سوره طه حل کروه وروه سوره طه آیات نمبر 143 غالبا. ومن آرض عن ذکری فإن له معیشة ظن کا ونحشرو ایک سو چون تیس ایک سو چون تیس تے غالباً دیکھو ان سیدہ سے لکلی جو پتے نلائی ومن آرض عن ذکری فإن له معیشة ظن کا ذکر نورا اکثر مفسرین وی اقرآن دیکھ اعراضو کدادنا کوي نه عورينا عورينا غوري ورطنا للينا تقول مثل نشلل من آرد عن ذكر عمل في نكي فإن له معيشة زنكا ونحصره يوم القيامة عاما غورة الدنيا اخرابشلا فإن له معيشة زنكا جن لن تن پرشانا ونحصره يوم القيامة عاما اور اپورتبو کومنده پروز د قیامت اغلن اما وګور اخرت خراب شو په پتو لګه د قران پرګدیک واستاب دنیا هم خراب یی او اخرت هم تا ته وفیده نه مېلاویږي اق قران پر سراغ لې تا ته دنیا کوم فیده مېرا او شو فلن نحین طیبا شئن سكون دراحت جون أولا نجزيانه ومجره هم ما كانوا يعملون داخرت دا آخستا جون نو دا سبب شر دسشي دفيدوك ستات وفيدين ملاوی گي برقات من جانب الله جنیا بده خستا کی گي آخرت بده خبرك اگر پدی کدا دا چې دا ذکر ده کله چې تا قرآن لولي لو دا چې ته د الله ذکر کوي انا نحنو نزلنا ذکرا و انا له لحافظون او ان فی ذلک الذکر لمن کان له قلب او القسم او شهد آیات محکمون دومره اوچت کتاب دې چې دې ساره خوشحالي راځي مینا محبت راځي فېده برکات ثمرات راځي دنیا او اخرت خسته کیږي او د سبب د ذکر دې چې الله په دربار کې اغستا تذکری کیږي دا دومره اوچت کتاب دې اعلی کتاب دې اوس دا دومره اعلی کتاب دې نو د دې مختصر تعریف چې دا वैशिष्टه بدون نوم شده چې دومره لوی فائدې د سره ملاوي کې چې اوس کومه مختصر تذکره وکړه دمر لوی فائدې مليوي نو دا वैशिष्टه <تصفيق> نو داہو ار بچې په یعنی دوورا پورې چې د دې الله کتاب دې لیکن دې کې یو سو خبره مدینې زر په کار دې یو داتې ستا قید دای چې دا کلام الله دې تعریف کې د قران تعریف کې علما لیکي چې کلام الله او قران نوم دا ثابیت ته حتا يسمع كلام الله دا همدات کتاب د الکل کتاب د همدات عربی ان انزلنا قرانا عربی او بلده چې د الله رب العزت خپل طرفنا وحی را لګل او محمد صلی الله علیه وسلم من انه حینا الیکه دا القران او دا راوړه د جبريل چې برن راوړده نو دا جبريل راوړله فین نو نزله على قلبك باذن الله یو خبره په گیداشله چې کلام الله ودی تو دیم خبره داشله چې کتاب دی او عربي دی دریمه خبره په دې کې داشله چې الله را لیکل او محمد صلى الله عليه وسلم باندې څلوروم <سؤال> خبره په دې کې داش لخت چې ووحي جللسره لا را لېګل لیک ووحي جللسره دا هم خبره او بل خبره داش لخت چې موږ ته نقل شي دې او نقل متواتر سره موږ ته رسیدل دي دا نه نقل کول کې دي کې څه نقصان شي دي تميزياتي شي دي نقلې متوار سره راغلی او لکه په صحفو کې فیسوحفم صحف مت مرفو ات نو یو خبره پهې ک داداخلله چې دا کلام الله د غور سره وړی دویم خبره داداخلله چې دا کتاب عربیل. عربی عرببی کتاب دی دریم خبره داداخلله چې انزله الله الله را لگل دی. صلیو روما خبره پدې کې داشلا چې علام محمدين صلی الله علیه وسلم پینځه خبره پدې کې داشلا چې به وحي انجیل و جلی سره سرګند وحي به وحي جلی اوس موږ ته راشدل نه فنقل متواتر سره او اخیری خبره پدې کې داشلا چې دا مکتوب دی په صحیفو کې في صحف مكرمة مرفوعة هذا في قرآن تعريف شرط هذا في طول تذكرة الله قرآن كي ورتولي وي قرآن كي ذكر موجود دي إنه لقرآن كريم في كتاب مطنون كلام الله ورتولي وي حتى يسمع كلام الله صحفوك لك في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة الله را لګولک ان انزلناه په پیغمبر را راغل نوزل دارنګ نزلنا على عبدنا نو دا ټول خبره په قران کې موجود دي جوه یا وا چې ګورئ ته هر یو په کې موجود ده اته سوره محمد لګراوډه سوره محمد آیات نمبر ده قالباً دو نمبر آیات والذین آمنوا وعمل صالحات وآمنوا بما نزل على محمد منگ تعریف کیوئے لیکن ان انزله الله على محمد ترالی گل ده اللہ رب العزت پا محمد منی در تذکر قرآن کشتے بما نزل على محمد آیات نمبر دو سولة محمد خامیم سپارات او دا لکتے پر صحیفو کیک تاز صورت شورا لگ چې دادا سی کتاب نه چی دا دیک اگا اصل نشتے صورت شورا بلکل دا دی آخری رکو وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُوحِ الْعَمِينَ اور پښیدې آیات نمبر 196 وہ لہ فی زبور الاولین او کتابونو صحیفو مخکنو کې او سوره عبس تاسو لرواړم چې الله رب العزت غیکم شار دې چې دا داسې سرسری کتاب نه لري عم یتسالون سیفارک عباس و تولا صورت حلیق اللہ رب العزت دا گئی تذکرہ کی انہا دیئی انہا تذکرہ فمن شاعت ذکرہ فی صحف مکرمت مرفوعت مطاہرہ من داویلو کنم مکتوب دے پا صحفو کی و دلتا صحفی دی فی صحف مکرمت مرفوعت مطاہرہ ان زونکم دتی تذکرہ موجود دی و داوچت کتاب دے نو تاریخ دا وشه او قران جواز د دین نوم چا نو قران نه دی یا کتاب نه دی بلکه قران پاک کې د متعدد نمونې دی ډیر زیاتې ځکه د قرانم نو لا کریم دیتا فرقان وی تبارک الذی نزل الفرقان دیتا و بیان وی هادا بیان لیلناس دیتا تذکرہ وی انہا تذکرہ دیتا ذکر وی انہا نحن نزلنا الذکر وی انہا لہو لحافظون د د دې یو نوم نه د دې ته موناديوم وې سمعنا موناديون منادی ایمان نو زه په زړه براشي د دې نمونه دا د قرآن پاک نوم دی کله ورته قرآن وې کله ورته حکیم وې کله ورته ذکر وې کله ورته بیان وې کله ورته تذکره وې زکم اسرت نمونو زیادت نمونو اغات دلالت کوي او زیادت تو شرافت او عزت منی دا الله پاک نمونو ډیر دي دی د رسول الله نمونو ډیر دی دارنګ د قران پاک نمونو هم ډیر دي یو پکې هغه ټکي د وحي يو به وحي جلي نو د سوره یوسف تاسو لګراوه التسرغن تذکرہ دا بی وحی جلیا سرغن دا وحی په قران کې الله رب العزت اغه ته اشاره کړه <تصفح> آیات نمبر 3 بین ما او حینا الیکہ هذ القران نورم ذونکی وحی تذکرہ راځي بدلتم سرغن ددا سید الله علی انزله غالقل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی وحی جلی وحی جلی سرا نو دلتا دیا وحی جلی تذکرہ شوا او دمرو چت کتاب دیکھ داغی عداب و مختصر تذکرہ شو داغی عظمت و شرافت داغی تعریف نمونہ اوس دا دمرو چت کتاب دی نو دا راغل سلا دیکھ وس مختصر تذکره ده دي چې دا کتاب راغله سره دی د دم مقصد څه دی لوی مقصد څه دی روزه ده ورای شي لیکن مختصر تاسو تا ته دا ویل چې د قران اغه مقصد څه دی خاصه سورته ابراهيم لګراوه وي د قران پاک یو مقصد سورته ابراهيم کله ذکر کړي جار لسما سفارا سوره ابراهيم مقصد دو قران ايات نمبر 8 كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور لتخرج الناس چوبه سے خلق من الظلمات دي ترونا الى النور رناتا نمونگ بداوو یو چی داوچت عزمت او شرافت و لے کتاب لکسنگا مونگو آوردل دار آغل سل پارده چی خلق دا تیارون و باسی رنہ تا تیارون و باسی دا پخپل رنہ دا کنن چی رنہ یوزی کین والتا خوبیاتی آرنی کنن تاسو صورت ایک آنام. اتم سفاره لگو گو رہن. سورت انام اتما سفارت شاللہ دیترانا ویلی سورت انام اتما سفارت آیات نمبر ایک سو او من كان ميتا فاحيناه و جعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مسله في الظلمات ليس بخارج منها او ردي ترناو جعلنا له نورا. نو قرآن چنو ارنا دا نو دا خلق دتیارونا رناتا وقل یو ل مقصد دا قرآن اغداغ دا دوم هغه شروود دو قرآن کې الله ربو عزت هغه ته تذکرې کوي چې دا هدايت ده او هدايت عمومي او خصوصي ډولا عمومي هدايت او خصوصي هدايت عمومي هدايت په لار را وښکل خصوصي هدايت مقاسد حاصل اول مقصد ترسدل نو قرآن دا دوارو تذکر اکیت عمومی ہدایت تا ته صورت بقارات دیم سپارا سورت بقارا دیم سپارا تاسو لگ روانو آیات نمبر دے ایک سو پچاسی شعر رمضان الذی انزل فیه القرآن و للناس نو دا اوچت کتاب دا سبب د ہدایت تے خدل لنناس سلح پارا راغل لیک مقصد سدے خدل لنناس دیکھ اومومی ہدایت تے لار خدل اما سمود فہدیناہم او دا اول د دیس سورة بقاری اغتا سوگو رئی نو مقصد تا رسدل ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدل للمتقین دیکھی خصوصی ہدایت تے چغے تک دغه تعبیر کله کله علماء په اسال اله مطلوب سره کوي لہدل للمتقین اریت دیکھی خصوصی ہدایت ته اشارہ نو یو مقصد چې تخرج د ناس مینه ظلماته اله نور او بل مقصد د قران هدل الناس او هدل للمتقین دا رنګ دا قران لکه څنګه مخک ذکر کړل نو دا هدایت ته پر راغل لیک आवाज او نسیت دا سوره یونس تاسو لغراونه سوره یونس داگه یو لسما سپارا سورة یونس یو لسما سپارا آیات ستاون دیکھ اللہ رب العزت اغام مقصد دا قرآن ذکرکی قَدْ جَادْكُمْ مَا وَعِذَةُ مَا وَعِذَةُمْ نصیحت دې د غوره او چټ کتاب سره بار راغله نصیحت په اړه راغله د چا طرف نه نو رب ربکم بل مقصد او شفاء لما فی الصدور دا شفا ده دا غمرزونو چې په سینو کې دي درهم او هدن سلورم او رحمت للمؤمنین نو دا مقصد د قران سوره بارا غلور پسیتاسو د صورت بنی اسرائیل لګو راي سوره بنی اسرائیل د سماسي पारा علیکم الله رب العزت هغه مقصد قران ذکر کوي ایت نمبر 22 غالبا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَرَدَى شِفَاءِ وَرَحْمَتِ لَفَارَدَى مُؤْمِنَانُ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ تا شفاء دا لكسرنا مخيمة لوب. شفاء اللي في صدور نزر كسيش يغاق كفري شرك که نوی بغض وی حسد وی نفاق وی دا مرضونه دی که نا نا غلره که دا متبادل اغا رحمت راولی اللهم نسرخ لک صدرک نا بیاغی پزه رحمت راشی که نا و رحمت للمؤمنین او رحمت ته د مؤمنانو نو د قرآن مقاصد گیر دی دي که جو پک لما فی صدور او رحمت للالمؤمنین دا د قران هغه مقاصد وکړي نورم ډیر زوونو کې الله رب العزت د قران مقدس ذکر کوي چې د قران څه مقصد دې دومره اوچت کتاب راغلل را نو د دې مقصد څه دې نو عمومي مقصد د قران اغسام الار خدلی نهاد القرآن یهدیل اللتی یاقوغ او بید یاگی تفصیل لقرآن کی زی پزی برای شیو او زنو تمنگا اشاراو کڑا دورنگ دا, دا قرآن چی د دا زیر دا دی پسی صورتی کاف تی نو زیر دا بشارت تی لپار دا مومنانو تخفیف و یر د لپار دا کافرو نصورت کاف تا سوره شروعونه الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب صلی الله علی عبده الکتاب للیگل د پ خپل بنده باندې کتاب صلی الله علیه وذرا ویبشر حیات نمبر 2 صلی الله راغه التی سویر له توخراج بولځه کی ویلیو هدن و رحمت بولځه کی ادل تصوی لیونجرا ویبشرا دیل پارا دیکھنا اول پسیط تاسو صورت فرقان لگ سورو نو گو رئی در نول سمسی پارا در نول سمسی پارا صورت فرقان کلچ سورو کی مقصد در قرآن تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدهی سلا قران قران راول گسلا پارا ليكون للعالمين مقصد شي كنا ليكون للعالمين نذيرا عالم ولا د پارا نذير جره نو دغه يو قران دي چې هدن دي دغه يو قران دي چې بشير دي دغه يو قران دي چې نذير دي دا یو قران د جهاد دي یعنی تمام هغه د منفعت سيزونه د منفعت کارونه هغه په دې کې موجود دي دا مقصد د قران او اسلام د معاشره او د قران اهم موجوده سم معاشره سمشیک نو علاوه د الله طرف نه رحمت برکات ثمرات احوتها شریگی او دا معاشره سميږي غف قران مندې اوس دومره لويت منفعتو نه دي د قران لوي منفعتنا نو دل پر رکاوٹ شیشه ده رکاوټونه ډیر دي دی. علماء یو څو ته اشاره کړده چې دا اهم دی دي کلاړونه سره زی نو ماامولي معمولی رکاوټونه یې غی نسړې واوړي لیکن لوي لوي کمرې راغلي نو به یې را سره تهوم پکې نشي غاړه خپره دا چې پیادلون پکې شړې نشي ټلې معمولی ماامولي ماامولي رکاوټونه دي دا ری تذکرہ وجہ پځیراشی یو غټ رکاوټونه نو علماو چې څه رفس رکاوټونه د عوامانه د قران ذکر کړدی څه مطلب چې منفعتونه د قران بیا سړی تنه حاصلېږي چې دا ښه شې زونه راشی نو مکمل منفعت د قران نه حاصلېږي بیا غډ غډ زکرکټ دی او رغه یا بیا پینځو تا کړلا پینځه غډ رکاوټول دي اڅخه واړو واړو ډیر دی لک کما تاسو دا مخکې وخته دا وړي وړي ګټي دي غنی دي او رکاوټته روډ دی سیمنٹ فنیش دی کچا ده تا او رکاوټته لیکن دا سړې خو پټې شي کنه دا واړو رکاوټول دي لیکن هغې رکاوټونار وخت ده کندی دي نپاکه پیادل سرهتلی شي نپاکه گاډتلی شي دا غاټ روکا ورته معظيم منفاتون دي هغه منفاتون د پاره سرکاوټ وی کنه دا هر شي چې فائدې والا هغه والا ګټه حاصله کی چې دا رکاوټ ته ختم کی هغه نه لفه حاصله کی رکاوټ وجودی نه به ګټه نه حاصله کی هر شي چې دا کور دې ایا فیدواله سیلوله چې ګټ کولاو کې دنه لارشه تاسو کور دې دنه به کې بسترې کمری کمري دي کټونه دي دا کراغه ته تعلیل کېدل لیک دنه نه باندې بار نه بندې ته فیده نشا غستې نه کو رشتہ فیدی سيزونه پاکستان لیکن تاسو رکاوټ ته یا تاسو پری دي نورتہ څمرا ځدن نه یا ته دنه راتلې نشي لکه سم خپل سم رکاوټو دی چې هغه دغه فائدو ته تان نه پریدي د قرآن دغه ډېری ځياته څرېړي لکه څنګه وخت موږ ذکر کړو فائدو نه ډک کتاب دی او دل پاره د کفر او شرک نه علاوه ځکه هغه اهم رکاوټ ته لېنا شرک تل احبطن او کافر مشرک او قرآن سره کار نشته دین علاوه لوی روکاوا ټولنه علما ټولنه لومبه هغه بدات لیکي تاسو دا نحم صفاره لګراوه وروه جو آیات ته نحم صفاره سورۃ اعراف نحم صفاره آیات نمبر 34 دی ساسرف أعياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق إ غشارك أو ترجع حسweet الثقالر ساسرف أعياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ عَيَةٍ لَا يُؤْمِنُونِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ�ُهُ سَبِيلَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلَا ذلک بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا انها غافلين الله يسأ صرف ان آيات منكم اڑو ان آياتی د فهم د آیاتو نہ کولونه سماتلم منكم اڑو فهم د قران نا الذين يتكبرون في الارض بغير الحق هاک آسان د تکبر کې کې بغير حق نہ یو پاره کې تکبر دي چې دمنفعتونه د قران غیر لپاره مانی دي دغا یاتلنه نور علما لیکین شریف فرښت به کې اپ بدعت دي بدعتي سره هغه په قران نه پويږي ارش کې به هغه زين چليږي قران کې به دغه زين نه چليږي دمن چې نه هغه تکبر دي یو سره تکبر کین نو دی او په قران مونی نه پویږي دلته دا حاجزانو کار دی څوک ځان غټ نه غني او ځان محتاج اګرني الله ته نو اغه کسبه په قران پویږي څوک غټ ځان غني تکبر کین نو دی په قران نه پویږي درې اگر وکاوټ هغه شې د اګه اصرار علی الذم گناه منی امیشگیری کول یو سای گناه که توبه باسی ایو تن گناه که توبه منو باسی نو فهم دا قرآن نده اصده محروم ای اصرار دا قرآن رموز دا قرآن اغدتا نه حسیلی گی ده دقشان تیک جون تیره ده بو ویزه پا قرآن پیگو وی به ومن پدمن نی لگی دلی ولی چې الله و زم من کوم نو بل لا سو ته چې د پوکي پدې منې سع شرفو ان آیات الذین يتكبرون في الارض بغیر الحق نو یو بدت شو دویم تکبر شو درم اصرار على الذم شو ګنا منې ان مشګری کول داو مډی رب د خبر رات غدی و جنا ورګه ګنا دی او کک ګنا دی اغه نزان بچ کولې یو تنو يرد قران فهم فراست و حکمت و دارنگی اسرارو ما رموزو ما نزی دیو دی گناه بچ ساتی چونز یوگا نتو گناه که نو در ذرخ و دن من گنده شو گنده لوخو که تشیه نا چای تو گنده لوخی دیگه که توبه نا چای یا گی که پای نا چای یا گی که خوراک نا چای وی دا صفاکا نو اللہ با قرآن پکی سنگا واچی گنده زده ناچ فهم سوچ فکر زړه دا وسفا ساتي لاله وجه قران پرمو دو په اشاراتونه انواراتونه دا قران باریکونه والف ويږي غندل لوخي که تاس شي نه اچي نو الله غندا شيني کیسنګ قران واچي زمو یو استاد او غدا ویک چې کوم حافظ د قران دی هغه د نظر حفاظت نه کې یاغه ته قران بټ نه پاتې کیږي اګه تو قران یاد نه پاتې کېږي چې څنګه سر حفاظت نه کوي ولې دا غوناه ده غوناه ده چې قران نه پاتې کېږي دلته قران نېري نو ال خبره بيدانتو د تکبر او د رم اصرار على الذنب څلورم اتباع د هوا اخوايشو پر روان دی نه ونه نفس عن الهوا قران ته خدا راغلی ته خوايشو نه بچ بچکی اما من خاف مقام <مترجم> ربه ونهى نفسه عن الهوى فاصفن الجنه هي المأوى لو څلوړم دا دک چې دبد خایشا ته نفسانيو نزان بچیږي ای پس بنی روان هغه پس روان د وزاهد د قران فات شو د او کړه اپینزم اه حب د دنیا د دنیا مینا محبت تاسو سورته قاف لګراوړم سوره قاف پنځه سم چې پاړه چاهي کې الله رب العزت ما تام منکې چې دغه سیزون او توبات کله چې تا قرآن میلاو دی به ودغه سیزونو او تسترګینوک دی کنه څنګه د دنیا د عيش او اشرت ول سیزونه دی او اغا کسانو سره به تعلقم نه سااتې چې دغه دنیا په منې ووجې د اوزړ تل شو ایات نمبر دی اټ نفسه کله یا دونه رببه همبل غدې ولا شي جوریدو نه وجه واللا تا د ناقان هم ت د زی خاطي دنیا او پسې چ مونږ غافل کړ دې د غسړت د خپل قران نه پټوله کړ چې دین نعمت ته محرومکینو برای رسول الله محرومکې ولا تو من اغفلنا قلبه عن ذکرنا اغفلنا قلبه مونږ اړول غافل کړ دې زړه د غ عن ذکرنا دنیا مینا محبت ورسره پراتی دي او دارین وتبعه هواه واهو پس روان ده وتبعه هواه ظاهردہ چې د قران نه غافل دي دنیا مینا محبت نو پینځم ماغه شیشه هغه د دنیا مینا محبت دې صورت شورو کې دایو آیات الله ذکر کړي آيات نمبر 27 ان جعلنا على الارض جنات للنبلهم ايهم احسن عملا واننا لجايلون ما عليها صيدا زرعا دا دنیا ملکم دنیا کې زي وب زينت سونه دي الله او دا ما پې راکړ دي لنبلهم ايهم احسن عملا دا ودې لپاره نه چې تزړه دن نه کې دا هدي ابتلا امتحان د پاره دي و اننا لجاعلونا ما عليها صيدا جردق او موږ غرزون کې وره غسلره چې په مختزمکه کې د ډاگ میدان چې دې کې و شې هم به پاتې نشي نو پینځم شه او غمنه د دنیا زکد دا دړه چې نو غ یو ځک نه جبکی کنه جو هم قرانی علوم وک بله ان مینه د دنیا دی ها دنیا وسته کی سره دا قران باندې اون کوي مینه و سره نشتا الله ول ورکړ دي دنیا سازو سامان اسباب ډیر ول ورکړ دي لیکن مینه و سره نه کوي مینه صرف ته د الله کتاب سره کوي قران سره کوي نو داوبه مانو او رکاوټ نه ده ور سحابه کډر ډیر ولې مالدارو عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ عثمان عثمان غنی رضی الله عنہ اوروہ ابن مسعود رضی الله عنہ دا غوډر مالدار صحابهو ومتصو داله چې دنیا خو سره وکنه نه دنیا وسره کېدل دامل نه ده دا، دنیا سره مین نه نه دا سليمان علی السلام د دنیا بادشاهو داود علی السلام د دنیا بادشاه موسی علی السلام د مصر بادشاه نو مطلب مطلب دا دې چمې نه و سره هونه وکاله اسباب جدا شې ته سره سيزونه دي لیکن دا, دا چې ته قران مقابلې کوي له ترجمه ور کوي یا تمنه سره قران سره دا دا خورکاوټ نه دي نو پینځه ګټ سيزونه موږ سره کار کول دین ځان بچکول ضروری دي یو تنځه منگو اوبر اوڑی. او مانګومو نه و برابرولی اواچه و دا درم د کوم پیپ لگی لگی دا ټانکی را کوم ده خو ته دې ورته و لګی لیکن څنګه سورای کنه وبونی ساری په پونه دی و لګی ورته ټانکی سورای دا اونې ساری ګوګه کار دې د شپه او ورځ کې نو معلومات ته قران حاصله کړه لیکن بلغه نه دې پنځو سيزونو کې شی موجود دی بس دې فزول لګیا دې تنکای سورای دا پی پی لگول دا ورد خلق پی تا فضل کار کوي پی بنا چی نهر ورد وارد وارا لیکن سورای دا نو سبک ای سره بیا مو بنا د دیدی لوئی معلومات دن سر راجم اکی لیکن آغا اسرار و رموز اغین وده محروم گی تو پینز سیزون بیدات تا کبر اسرار علی الزم اتباد حب دا دنیا دا یاد کئی چی دا سیزونک کا ته پیژې نودان متې نه بچ کې که نه چې نپ ژې به څنګه ان بچکې د سړی مار نهپې ژې لړم نهپ ژ د نپ ژ نهپ ژېان کې د څنګه بچکې او بچکی قان رو کااوتونونه بهته معلومه که نه چېڅ روکاوونه دي چې دهغې نه ان بچ کې که نه د پیه په کده دي ژلهمال او خبر همدي کلله رو کاتونونه دي جو بلې تهوم اشاره کړه چاغ چا من اعتماد چې داوته تحقیق ظریف او کمزوري هغه چا هغه چا اعتماد چې تحقیق ظریف او کمزوري سم مطلب پدې لاند نه پويږي او اعتماد کوي دا و نه کله هغه څنګه کې انجن روان شي د ټیر والو نو موزي چې ټیرونو سخته مو هغه ته زمما انجن سم راغه وی راځه ټیرونه سمول کې منځنه خوده سمو یا ټیر د روان شته ویل ډول کلارشي دما د ټیر ویل کا او ویته کې صاحب کلښت تاو دما کار نه دي هر څا خپل خپل کار ای لکه د ماهرین د قران په یو مضمون له 10 یو حواله له یو بیان له یو مقصد بیانوله له 10 تر اعتماد کولی شي لیکن داشتی کسان چا دی سرم مناسبتی نشتا لکا اتو یرا ماتا خودتخخ کاری گی اگو یرا زیر تیرون سمون زما دی سرم کاری نشتی تو نه نا زما پتایی تیماد دے و او تعالی انجن سسم کی خمد الاروان کی ویڈ والا تعالی تیر سسم کی اگر چه او رو رتو نسی نو خداولا تیرون و دلو نو چه چاک کار دے نو اگر چه او نو تا تا وفیده میلو شی نو چا تمات چې تحقیق ضعیف ته په دی باندې دومره یو رکاوټ ته ولې هغه نه خوده ګورې چې زه کار کوم لګای یک بل وړاندې ګټه په نوم ورته طب کې کنه دا رکاوټو د قرآن اوس بل خبر چې دومره اوڅد کتاب دې نور د موضوع سره لکه موضوع یې دارشم موضوع کنه هر فن چې د موضوع ده دا. نحویانو د دا دې موضوع ده دا. صرف ته نو د دا دې موضوع ده نو فقہ د دې موضوع ده دا. منطق ته نو د دا دې موضوع ده هاي کې بس کی کنه قرآن موضوع سره سمره مفسرین د قرآن دی سمرا مفسرین دا قرآن دی دیاغود طولو اتفاقی قول دا دی چی دا, دي اشكال اشكال دا دي. دي قرآن موضوع اغا توحید اتفاقی قول دی دا دا طولو یا بتا یا اشکال کیت اشکال دا دی چی دا موضوع توحید شو دیکھو نور باسو نو مشتا پکار دا دا چیت کم موضوع بی دیا غینا باسوی فن موضوع بی اگر موضوع متعلق اگر باسو نکی بل فن بل خبر اگر نه در نکی دا د کے کې نور خبریم گیری دی سن امثال دی قصص دی دا پا دی کشتا کلی مثالون پا کشتا قصص پا کشتا عبادات و احکام پا کشتا زجرون تخویفون بشارت پا کشتا یوازی توحید د چو الهو کم الهو واحد نورم دیر سیدو ندی دا جواب داله چو جو قرآن اصل موضوع توحید ده إلهك إله واحد لا إله إلا الله او فا لا إله إلا الله اصل موضوع د توحید ده اوس دعوت په دې کې عبادت الله رب العزت احکام وتا نو دا تکمیل د توحید ده څه مطلب بارای راز دا خبره چالا يهود دا غسر اسوک شريك نشتا ویلا حكم له واحد لا اله الا الله راز دا خبره چالا واحد لا شريك ذات ته غسر اسوک شريك نشتا او بیا دا غته بندګۍ ته دعوت اسمتلاو الله یو دیکھ نو چتب بندگی بل کئی نو توحید که حلل دارگی که نا تی بل عبادت کئی نو توحید که حلل دارگی دا تکمیل د توحید دی عبادت که بید دعوت دیکھ دا اللہ بندگی تا احکام دی امتصال دا وامر دی دارنگی اتناب دی نواحیونا دا طول اغد تکمیل دے توحید دیکھ سو مطلب الله یودینو دا کارونه خاص الله لره کو بول لمکوا نه توحید کامل کیږي وکته داوی په دې احکام دي نو موږ نو یو تکمیل د توحید د کنه الله ولې دا امنه د بل چا مانه ان الحكم الا لله و احکام صلی عبادات صلی اوامر او نواهی موږ یو یودلو داغه مانه اغه ایتاسو کا داسو کا داسو کا احکام او امیر دی نوازي دي نو کلم مکمل توحید به علي چې تا جګه حکم نه عمل وکنه نو په دې کې نو اغه د عبادت او تذکر اغه تکمیل د توحيد د فارق اوس په دې کې تخويفول ولي دي اغه دل لپاره چې سوک توحيد نه بل غړې لاند نشي توحید چاپرې هوت لاغاله پر صداګانی دیک نو تخویف دیل پارا دی لپاره دی چې دا توحید تپرې نه دیک بشارت هغه سره دی دې هغه دې دی دې چې توحید منی عمل وکا. نو وتعال لپاره خوشخبریانه دي تعالی لپاره رحمتونه دي تعالی لپاره جنتونه دي واسل موضوع چې نو توحید ته احکام او عبادات و آمیر و ناوحی دا تکمیل د توحید دی تا تو خفیف چکم جاکی دیک اغا دیل پارا دی چه توحید نتبلغ آده دی نو تا تب سزا ملوی گی بشارتون دی دا پارا دی چه توحید دو امنا نو تا تب خیستا بدلی ملوی گی امثال او قصص دا پارا دی نو امثال و قصص پاتشل امثال پوکوب اغا پوکول دا پارا. لпара د توحید یو خبر ور نه پویږه لپاره مثال پېښ کيم لکه نحویان لګیاوی چې فاعل مرفوع وي او مفعول چې وي هغه منصوب وي دا ویل لپاره مثال پېښ کای ضرب زيد ان امرا ورته زيد الفاعل شر مفعول شر دا دا تا په کول د پاره یې نومثال دی لپاره یې چې تتوحید منی پوښی سخفایه یې تاغلری شي دغه لپاره مثالونه کیسه ده پاره دي دایورت کفاله دا یې چې توحید نم نه دی ملله داغه دا, دا حال شو نو دا ټول رزق کې توحید تا همثالوم د پاره د پوکول د توحید کیسه سم چې منکرین د توحید د شو منون کوزه توحید دا عیشو تخویف بشارت د دې طول رجکی کې توحید ته اسد مثلا عادت توحید دا او قران کې ویژه پځای راشي نو موږ به وی چې دا د توحید دا او دې توحید بیان چي کې قران کې لاغت عامم او تخصیص دا وروتوار سره کیږي عامم دې په کې او تخصیص هم دې تعمیم لکه بطوری مثال تا اسو سوره کے بقارا نمبر اکیش دیکھ یا ایوهن ناسو عبدو ربکم دلته تک تمام و حل کو تداوینا شئے گا عبدو ربکم دیکھ تعمیم شو تا سوره تیاشن لکه رواڑوائیں بطوری مثال تاوستان سورة یاسین چه دیده ایک دعوت عمومی هم ده خصوصی هم ده علم آدی یا بنی آدم گره تعمیم ده پاکی اللہ تعبود شیطان وعنی عبدونی آدھا صراط المستقیم نورم قرآن کی گیر زونی کی او تخشیصنهم دادی دعوت راغل لیت تازو سورت حود لگران آئی سورت حود دولہ سمسی پارا چی دیکی تعمیم دی تخشیصم دی نو تخشیصتا سکور ہے تامیم خو مخک تاسو د نوح علیه السلام اخپل قوم ته ولقدرسلنا نوح الى قومه اني لكم نذير مبين الله تعبدوا الا الله پر پسې لګراوله تاسو وایلا عادی نخاوم هودا عادیان ته تخشیشته قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره 50 مرات قرصه مدين دا قوم صالح حجر ولا والى سموده اخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله او ورسيت مدين ولا ويلا مدين اخاهم صعيب قال يا قوم اعبدوا الله نو کې تخصيص وې سمات له دې د کسانګې د دې اهم خبرې نو عامومي تور باندې هم کوي خلک او خصوصي تور باندې هم كي. نو قران دا هم مسله ده نو دا عامومي تور باندې هم کوي د دې دعوت او خصوصي تور باندې هم تاسو سوره مایده شپاگم اسی پارا نمبر بہتر لقد کفر الذین قالو ان الله هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بني اسرائیل عبداللہ الله وربکم گورا دلتا بل اسرائیل تخصیص محاما خبرت چی اوم ام خلق ام کی خصوص ام کی اکوز دا خلق پنیز خبر او پنځمنه اهم خبره وټولو کنه عمومي جلسيوم کړدي خصوصي کورونو تم تللي نو د قرانه هغه مسله توحيد دی نو د دې بیاني عمومي هم کړدي خصوصی هم کړدي څه مطلب شته دې چې دا اهميت والا خبره ده چې او څنګه دا چه یرا زخو دینا خبر ما تصفتلا ولی تن ناس کنی یا بنی آدم کنی یو تنوی زخو مدین والو کنی و ما تصفتلا جو قوم دی صالح کی خونی ما تصفتلا زخو دی نو حالی سلام قوم کنی ما تصفتلا یا یو ان ناس کنی یا بنی آدم دی کنی به اسرائ ک یو تن هم داې شوویللی چې ما ته دی دی پهتن دی به خبره ده او مومون خصوصې الله ګډ ګړ ته وررسه یو یو تن د کاوتونه همزهکر کړي دي او داګوره توحید تو دپار کا دی د څنګه قرورآ دغې لپار کاټ نو د دی عمومی خصوصی دعوات او بیا دی کم رکاورت تی اغییم ذکر کرده په دا توحید مسئلہ چی دا نو دا دی اهمیت دا دی نو معلومی گی د خدا جا قرآن موجود دا دو دی او عمومی دارو اتبار تر شویده یو کس راگی دو بغداد په پخانه زمانه کې لوی نحوی سڑو او لوی ماهر لوی عالم اگر نئی تپوسو که دی موضوع بین دو قرآن موضوع صدا اگر دو سورت ابراهیم اخری آیات اگر او لسن تاس اللہ گرواناویں سورت ابراهیم اخری آیات هذا بلاغ للنصر ولينذروا به وليعلموا ان ما هو اله واحد آیات ورتولوا الصلو هذا قران موجوده کل هرشي موجود وک نو دقران موجود شې شه د قران موجود آیات ورتولوا الصلو وليعلموا ان ما هو اله واحد وليذكروا للالباب نور تفسیر په خپل پزی وک لیکن موجود قران عطوحي. د <معوی> او بلې تبار سره مهمه توحید الله بیانې یو خدي دمر او کتاب موجود ده څوکه ما تاسو ته ویل یو ډاډه کتاب دی نو د دې کتاب موجود قران دا د دې او کتاب د قران موجوده توحید یو خدي تبار سره هغه اهمیت توحید تا حاصل بلہ چې د تمامو انبیا او مشترکتا و توحید ده تاسو ته انبیار راوړل وي هر نبی نور مسائل هم بیان کړي لیکن اهم مسله هغه ټول انبیا او بیان کړه سورته بنی اسرائیل ته وصول کړوړل سورة انبیاء آیات نمبر دے سورة انبیاء و لسما سپارا آیات نمبر دے پچیس ندین دا معلوم شو دے آیاتنا وما ارسلنا من قبلکا من رسول وما من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. د قرآن موضوع توحید. توحید ته امنیت حاصل شو عام شی ده. او د تمام انبیاءو مشترکه دعوت هغه توحید. عمر صلی الله من قبلك. قطوله جدا من بعدک یو نبی نشته. سمر راضیک هغه به دروژنوی دجالان در به وی قادیان با بی در او جن با ولی بینو من قبل او من بعد که با من بعد که وصره من قبل که دی نو اللہ وی ومار صلیم من قبل که من رسول ایلا نوحی ایلیه سخبری انه لا اله ایلا انا چنشتا حق دار دو بندگایت بلسوک سہواز زمانہ فابدون نزما عبادت او حقدار د بندګی زم طاقت او قوت هغه دولوہیه ته حاصل ته حاصله و تمام انبیا د غی دعوت ورکړه نو دا د انبیا مشترکه دعوت دلته اجمال لې چې هر نبی دا خبره کړل او هر نبی ته دا خبره الله ولې چې ته دا دعوت ورکاو او نبی دا دعوت ورکړ دي بنور سورته ني کله ک سورته هو تاسو سره واړو سورته هو اوس راړو نو مشترکه دعوت ته کله ولي هر نبی اغا خپل بیان کې دا دو خبري اغه یقیني کړدي څې لکه سوچ چې ورتا دو خبري اغه یقیني کړدي عبادت او عبادت دعوت او بلدق اولوهیت داعت عبادت یواذیو اللهو کای الا یواذیو اللهو منای نو علی سلام په دعوت کوم دا دی الله تعبدوا الا الله اله پا کې او تاسو سره شای د د هودل سلام په داعت کوم دغه خبره 50 نمبر آیات یا قوم می ابد الله ن عبادت مالک من الای غیر اولوهیت عبادت حق دار یاواز یو الله دې نو د دې ټکي معنا کدا سکی نو د دې آیات وضاحت نوروم کېږي یا قوم ای زم قومه شلکه او الله عبادتو کوي د الله ولی عبادت تاغه چاکېږي چې چا غا ضرورت کې پکاړيږي او دانګه غا الای معبود وي متصرف وي حاجتونه پرکون کوي زتا اوس ته تا چداو يم اوبود الله نو تاسو ته تا دا حق حاصل چې تاسو مان ته تا پوس کوي الله دې الله عبادت وکي دعوت را کوم اوبود الله نو تاسو دا حق حاصل چې تاسو دا چې ولي الله عبادت ولي حکومت نو ځما طرف نو ما جوابدشي چې عبادت دا غچا کیږي چې غوځ ضرورتونه پوره کوي او مالکم من الٰهی الغیروک نشه تاسو ته پارا سوق ضرورتونه پوره کوونکې سیوا داغنه دا جواب شه دا دو خبرې دا چې نه توحید دا الله رب العزت واحد لا شریک منل دا توحید دې ا دغه عبادت کول کما حق کو وکسنه یا کا نام بدو یا کا استاین کې خاصتا عبادت کو د عبادت تکمیل د توحید ده ولت غیرا منی عبادت دبل کینو دا خو شرک شه دا دوا له خبرې خو بیني چې نجې مچې ګی الا الله من عبادت تبل کو دا کامل دا توحید نه ده ځکه دا د دوعا خبر چې یو ځې شوناله توحید دی عبادت بندګۍ د الله رب العزت او دارنګ الٰه الله منل او عبد الله مالک من الٰه غیرو د داد تمام انبياو مشترک دعوت ورپسې لرشه نو صالح علی السلام هم تک خبر کړدا یا قوم ابد الله مالک من الٰه غیرو زکه مون دې ته وایي چې دا مثلا مساله د توحید د انبياو مشترک دعوت ته او ور پسېل شي شعيب عليه السلام موږ ته خبره کوي يا قوم ابد الله ما لكم من اله غيره دغه خبره کوي عبادت ته الله وکي ولی عبادت هغه چا کوي چې سوک ضرورتونه پوره کوي انشتا ته واستفار څوک ضرورتونه پوره کوونکې سوا دا غنه ما لكم من اله غيره نور مصاليب خو به کوي د او دا سورۃ کله ختمیږي تاسو بالکل اخري نو تاسو دا غا ایتو ګرای وللائی غیب السماوات والارض والیه یوردع الامر كله نفاع بده ورعلم الغیب بلګنی نو بېم توحید کې خلل راغې او دارن متصرف د امور بلګنی نو بېم توحید کې خلل راغې او کول په بل چاکه نو به توحید کې خلل راغی عبادت په بل چاکه نو به توحید کې خلل راغی نو دا ټول خبره غیب دان به الله غني ولله غیب السماوات والارض متصرف مدبر د عالم به الله غني کړي توحید به ختم شي ویله یور جو الامر كله عبادت په یوازې جو یو الله کوي عبادت په بل چاو کې نو د شرک په توحید کې به خلل راشي نو فعبده اعتماد ته زما ضرورتونه و پوره کوي نو دا اعتماد یواز په یو الله پکار دي یو اسبابو ما تخت اعتماد دي یڅړی ته چا مال ته مر په شه را کوي راوړم ستا په اعتماد دي تا شه را کوي راخوم ستا په اعتماد دي دا خو د اسباب ما تخت دے. لیکن ما ما اسباب ما ورات قتل یعز دي اسبابه ما فوق الاسباب چې ورته دا یتیماد یواز په یو الله پکار دي وتوکل علی لو دې سره توحید کې خلل راځي چې مخ کې توحید ذکر سو الله تعبدوا الا الله نو اوس هغه کوم چې زونو سره توحید خرابې کله راکاربنه کوي کنه ریدان ببل نه غني متصریف ببل نه غني بندګې حقدار ببل نه غني اعتماد بدت مافو کلهسباب ببل چانه کوي کنيستا توحید کې به خلل راشي موږ من خبره دا کولا چې قرآن اهم کتاب دې دغه موضوع چې دا 나와ه توحید دی دا یو خبره مونږ دا وکړه چې د توحید قران کې عمومي او خصوصی دواړه قسم دعوتونه چلی دلې عمومي دعوتوم خصوصي دعوتوم دا یو خبره مونږ دا وکړه چې له څنګه توحید د قران موجوده د سر د توحید اهمیت معلوم شو نو داد انبیاء مشترکه دعوتم دی نو اهمیت نورم زیات شو هر نبی چې راغل لیک هغه دا خبر اکړه او کله دغه خبره په بل انداز سره کوي صورت شورا تاسو راوړی خبره دغه اندازه بدل لیک او که وطن ته راځه ډوډۍ خور قبل ته راځه کله لیک سات کینو غرمه ده دا هر مماس لري تر دی مطلب خدای او دی هر یو محمد مصلت لري تر یو تن تو راشه جوړایو خره هر می جوړایو خره ماخام جوړایو خره نو مشترک دغه شانته دام بیاو دغه خبرات رب الله الفاوس رحم ټول کی سورته سوره تاسل گروار نو لسمه صفاره آی کی او تک الله رب العزت بار بار ذکر کی اگر کوم تکی دے اگر تکی دے فتق اللہ واقعون دنو علیہ السلام نے شروع کی آیات نمبر ایک سو پانچ قذبت قوم نوحن المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوحن لا تتقون انی لکم رسول امین مرپسیوئی فتق الله واقعون فتق الله نو د دې کې اشاره سلا احکام وتا واطئون کې دې کې اشاره سلا اعمال او طریقو وتا څه مطلب فتق الله په احکام کې بدعت مکووي واطئون په اعمالو نه فتق الله په احکام کې شرک مکووي واطئون په اعمالو کې بدعت مکووي دایو مشترکه خبره ده دا دې مطلب دی بھئی بین ہی دا اقی خور ادا چو عبداللہ الله لکم من الہی غیرو جو اللہ عبادتو کئی عبادت, عبادت ستاوی دے اللہ احکام پورا کل افتاق اللہ هم دقیمت لگ دے نو جو عبادت کئی نو طریقہ با سرئی کنا چو تو ای موزو کنو موز طریقہ با خی کنا تو ای حجو کنو حج طریقہ با خی تو ای زکاة پر کنو زکاة طریقہ با خی نو آتی اون سراغ طریقی دی کنا او عبد الله عبادت کو کینو څنګه وکو عبادت طریقہ سدا واقعون اوس هغه دا عبادت ځما په طریقو کوي اوس د عبادت کیفیت تق الله خپل طرف نه کمیزياته کوي خپل طرف نه تاسو کمیزياته او هغه کمیز کمیز تعلق اقری سره ده نو صرف چې تاریت تعلق کیفیت ترتیب او طریقو سره ده نو بدات تق الله ا دغټکه اور پسې تاسو راشه آيات نمبر 131 اغهود لسلام دغه خبره کې فتق الله واقع تا تکمیل د توحید دی چې کامل توحید باندې احکام وک او اعمال په طریقې د انبیاوی کینی دو دولت کو به مطلب نه جوړیږي اور پسې ته صالح علی سلام بیان تراشه انی لکم رسول امین لَتَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون دلتو الګور پسې چې نو غلا شيتا سوق دولو علي سلام بیان تا نو غوم د ټګه کې فتق الله واتيون اس قال الله مخهم لوت لا تتقن اني لكم رسول امين ور پسې وي فتق الله واتيون ګور دلته د ټګه کې وي دنه معلومه دا شو چان بیا دل پر راغلي چ دعوت توحيد وركي سره دا اعمال نه چاغي سره تکمیل د توحيد کیږي او توحيد کې پیغام لیک هیڅ سره رکاوټ نه پیدا کیږي خلل نه پیدا کیږي نفتق الله واطيعون دغه یختام دې ورپسې شاول الله سلام موږ ته خبره کوي ان ليكم رسول امين نفتق الله واطيعون موغویدان بیاو مشترکه دعوت تک الله یقوم عبده الله مالک من اله غیر او کلوی فتق الله واقع ارجده دوړو یویت کیږین چا یا برابر است توحید یا غا اعمال دي چا سر تکمیل د توحید کې غا پریږیږي نو خلل راځي په توحید کې شرکات دن نه کیږي یا بدعات دن نه کیږي مفتق اللہ من عمل لکیلو شرک بدن نشی وعطیعون من عمل لکیلو بیدات بدن نشی اگر دوارم مزیر دی د دی دیتا دی دی دی پارا تو حید سنت ڈالی اشارہ عام دیکھ کہ پدی زی دو رکاوٹون تب او خیال کئی کرنا اگنی اگر رکاوٹ مخلراشی او بیا تاقفل سفر جاری نشستاتلے مفتق اللہ وعطیعون کی اغیط اشارہ او چه کوم خبره نا اغدا چه اللہ رب العزت انبیاءو تا چه کمم مسئلہ ور کرده ده توحید یوازی دانا چه بس انبیاءو تا بید لی لار شیطا سو بیان کئی بلکه دیل پارای دلائلو مور کرده بلالفاظو کمم دیتا دعوت قرآنو مویو دا دعوه القرآن دا, دا دعوهه صورت ته دا مساله توحيد دا د موجود القرآن دا دعوه القرآن موجود القرآن د دې دواړو یو مطلب دی دو او دل پر به دلایل دا نه چې مساله راغله شلاشه توحيد بیان کای هغه دلیل پینښت دا مختصره بداو یوټ چدې لپاره هر قسم دلایل دا نه چې صرف داسې دلایل چې هغه عقل سره د تعلق ته عقلي دلایل دي یا صرف داسې دلایل چې هغه نقل سره تعلق ته نقلي دلایل لیک بلکې عقلي او نقلي هغه دواړه قسم دلایل او قران کې الله رب العزت دغه تذکرہ کړي نقلی دلیل دی له پاره یې مخکنو هم دغه شکار کړ دې دا خبره منل ده که دا ټیکنو نو مخکنو به منل لا دلیل دی ته وایي نقل نه و نو عقل تقاضا اوم دعوا دا, دا کار کول پکارو نقلی دلیل سره پر به و چدا تا څخه خبر ادا چې مخکنو منل د اته ستو تذکرې سره راشي چې دا نقلی دلیل ده جناتو نه او دا دام بیاو سابقینو نه دا چې هغه مخکني کتابونو نه چې به مخکني کتابونو هم دغه خبره کړده مخکنين نبيانو مدق خبره کړدا تر دې پوره مخکنه مخلوق چې کوم دې اغم مدق خبره کړدا دې توې نقلي دلالل چې مخکنون دا خبره ثابت تا غوډي ټیک ویلی نو په ولې جناتو منل دا خاص صورت جن لګراواله دې توې نقلي دلیل د جناتو نه تبارک اللہ سفارہ اللہ رب العزت وی قل اوحی ایلئی انہا استمعانا فارم من الجنی فقالو انہا سمیعنا قرآن عجبا جہا دیئی لرشت فا آمنا بی وراغو دیتا سبب دی ہدایت وی فا آمنا بی نو تاسولی وطا سبب دی ہدایت نوائے تاسولی پی ایمان نرہوڑائی ولنو شرک بی ربنا آخداو شرک پری خودت نو تاسولی پریدائی نو د ټوې نقلي دلیل د جناتو نه مخکني کتابونو چیرې کې د دې تذکره موجود تیرشوي کتابونو هغه په دې گوادی الله رب العزه دونه مطالبه کوي اته سره کتاب وښتا د پوښانو موږ سره وښتا کنه تورات ته انجیل د زبور د تا سوره فاتیر بالکل اخر وروړوي سوره فاطر اس یو خبره د پاره کې الله یو کله رایتم سرکاکم اللينه تدولم من دون الله هغه مته دلیل خو کنه رونی ما خلقو من الارض عقلی دلیل اما تینا کتابا فما علی بینه نقلی دلیل سو نقلی دلیل اشتت او سرا آیات نمبر غالباً چالیس اما آتیناہم کتاباً فَهُمَا عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنُهُ دے پخانو سی کتاب نے دلیل اشتا پدے منے او قرآن کہ کمو مسلہ دے توحید داک داکو پخانو کتابون کیوں ہوا تاسو سورته ال عمران دریمه صفاره څنګه موږ تاسو نو مطالبه وکړه چې کتاب تاسو رشتہ موږ در تخې یو کنه چې موږ کوم مسله بیانو نو په کتابونو کې شته په خانو کتابونو کې شته تاسو رشتہ حيات نمبر 64 ته سورته ال عمران دریمه صفاره یا الالکتاب تعالو الى کلمة سوائم بيننا وبینکم اللا نعبد الا اللہ ولا نشرك به شئئن ولا يتخذ بعضنا بعضا عربابا من دون اللہ تعالو الى کلمة سوائم بيننا وبینکم گورا دلتران لچنات سوائم بيننا وبینکم سمت لو استاسون دقمن دا اممون دامنو اللہ نابد الا الله ولا نسر کبی شیعن ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ دا استاسو کتابون کم دے فا انتو اللہو فاقولو شہدو بیانا مسلمون دیو ای آل کتاب لیمتو حاجون ایف ابراہیم وما ازالت التوراة والانجیل اللہ من بعد فلا تاقلون اتاسو لگو نخیر وڑا وقت دون مطالبہ مطالب دا کنا فاعتو بالطورات فاتلوها إن كنتم صادقين نقلي دليل خطأ سورة نشتا خبرك واي پا غيمن بياد دليل ني ودى انبیاء وصابقين دا, دا مخلق نقلي دلائل دا مخلق نقلي كتابون ومصالات نقلي دلائل دا مخلق نقلي مخلوق لكا جنات شو مخلق نقلي احل کتابو سرا طورات انجیل جبور دا کتابونا دارنگی مخنی انبیاء او دارنگی اولیاء انبیاءو هم دقا خبر کردات اگه ما تاوشت آیات رواره وما رسلنا من رسول الا نوحی لئی انه لا اله الا انا فعبدون سورة او مخنو اولیاء لکه سورة خافت اسلام وړو چې دا دال سیمو سره نه چې په دې معنی د دلایل څخه هر قسم دلیل چې نقلي دلیل توغړې او عقلي دلیل توغړې هغه پتا تمه لاویږي ادا قطول قران کا الله ذکر کړی د عقلي نقلي دلایل among به کله د دلایل تذکرہ کو ان شاء الله وستازه دا سورته کاف لګراونه چې الله رب العزت اولیاء او تذکرې کې چا صاحب کاف تي او چې کله د بادشاہ دربار کې و در در جو مروکو نحنو نقصت আলাইک نباهم بالحق انهم فتة امنوا بربهم و زدناهم هدا اللَّهُ <اللعوی> وَرَبّنَا لِقُلُوبِهِمْ ازْقَامُ فَقَادُوا رَبّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَب زموږ هغه دی چې رب د اسمانونو او د ځمکې دی لن ندوا من دونه اله لقد قلنا اذن شطق کور سومره وازه خبر بل جاء ته اعلان نو يو کومو نو داکو د دروغ دا او ادرنګ او باطل خبر بي. څوک وی نو دا دروغ وي لولای اتون عليهم بسلطان مبين سم راځه خبره دا په دې باندې دوه دلیل ولې وړاندې کړي او انبيان دا وی چې الله سره رب الالعانشتا هم دا وی چې الله سره رب الالعانشتا په سوره لقمان لګونو غوړي هغه موږ ته دعوه ورکي دا یو شته شي پاره سوره لقمان سوره روم پسې اغه دغه خبره کوي وایي قال لقمان لابنه وهو يعزه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ورسول او خبره لا تشرك بالله دعوت توحید ده کنه جناتم ويلن شرك بربنا احد دارنگیت اولیاؤمو ایلن ندو من دونه الاحل لقد قلنا ایذان تشتطا وقلاعومو ایل تشرک باللہ نو سود پاتشلل جناتهم دقوی انبیاؤم دقوی وقلا حکماهم دقوی چه کم قرآن بیانی نو ترت دین وچت بلا چ آسمانی کتابونه پاغیمونه متفق تیرشی و انبیاء پاغی متفق مخلوق پاغیمونه متفق اولیاء پاغیمونه متفق حکما پاغیمونه متفق دونه یو اتفاق کی خبره ده ذکاود قران موجود کنه فاعلم انه لا اله الا الله و الهکم اله واحد لا اله الا الله الرحمن الرحیم نو پدمه نه هر تسمه دلائل شته نقلی دلائل او عقلی دلائل نقلی دلائل غدری وړه مختصر تذکرہ تفصیل ان شاء الله کو او بیا اوس دغه لپاره عقلی دلائل اشرف یو جلد سورۃ النحل تاسو سرونه راوړو چا لکل دلائل ذکر کئ مسله د توحید باندې سورۃ النحل کې مسله دا ذکر شو آیات نمبر تین کې ان نو لا اله الا انا فتقون دا مسله توحید اوس په دې هر قسم دلالل بعضی دلالل دا شي یو قسم مسلې ته خبر وی بل څې ته خبر لیکن بعضی دلالل دا شي چې اونه هر قسم مسلې خبر وی لکه زمکه اسمان سدای تل مخکراو ولی کوموند د درياب تذکرہ مخکې کو او زمون دي اله خلق او ځنه اغات سم نیل د نړۍ دراب بشیدل کوه ورونه تذکرامو مخکې کو نو باج خلق داسي دي چا ورونه سره نیل دي لیکن زموکه عثمان داهر چالي ونی تر دلته مساله توحید د فارقلی دلیل ته نمخ د زمکه اسمان تذکرہ کته یې شنیل د نړۍ بار مخه د کتیلی کنا كتبه خود کتیلی کنا یا پس مکه وو ګرځدلې السماوات والارض که دې دا وی چې سمک اسمان الله پیدا پیدا کړی دی انکار خو دې ته نشي کولی ټول لمخ کې دا ذکر کړو چې هر څالی دلي کې دی دلي نو شي چته خو یوازې زما فيدي لپاره ندي اسمان الله په راکړ دې نیوازه مال لپاره نه دي اغه دوم دغسي زما ک الله په دا دې یوازې د مال دوم دغسي دا دا نو الله يو دم زما ک اسمان نہ خلقل انسان من نطفه تن ترى ته تدان نشي ویلې ګل نطفه له خود ته پیدا انسانې ک نه دانی شوې خو نطفه پیدا خلقل انسان من نطفه نو نچین روستو بیا په ساورو تراوی ولې لوی انسان ته او وجود نو روستو د ساورو نه کنا ولا نام خلقاله فیا دف ولې دلته چا نوغه نوچې تذکرہ او ورپسې یو دم د ساورو پاغه کې وخا پې دغه تذکرہ نه لږه ولې بچي چې کله پیدا شي ونو ولې د فوري غوخي ضرورت او نه ده په یو د دې ضرورت یو کپړی فوري ضرورتی یې لګ چې د دې کپړی کون غاړي دله د ګرمایي ضرورت یې ورپسې ومنه تا کولون هرڅو دې لګ ردته وي ګوراک چې داخلي دلیل د دی پدې معنی کنه چې نو څې نه تخبل پیدا پیرا کړې عالم کې داسې سګنښتہ ځغر apparatus داو کې چین دا نو څې نه انسان ما پیرا کړدې دا سګ دا سوري ما پیدا کړدي په دې کې نو دا جت دا ويخته دا ما پیرا کړدي دا دلیل اقلی شو اول زما آسمان بیا پیداسته انسان چاولول مکان تارکه بیا انسان تارکه غاوی لپاره د منفات شی زونه ولا نام خلقه حالتو فيها منافع فيها دفو منافع نور منفعتو دی ومنها تاکلون زنه دا رینه داسې دي چې دا تاسو خره د عقلي دلایل ۴۰۰ په پوجې دي په سې دلایل داسې دي چې هغه خصوصی نه خصوصي دي ولی ځکه هر چاته دانو دي حاصل الله ولي ولقم فی جمال حين تریحون وحین تصرحون تاسو لپاره په دې کې زيب او زینت جمال له خاصته کله چتا سو ورسونه واپس راوالې وحین تصرحون او کله چې ور شو ته بوزایټ دایو سره ټول مر خار کې پاتشي ده پلاری نوکرو واغن نوکرو انو کرے کې قتل کور پیجینی دفتر پیجینی بازار پیجینی کور تشویله تل دفتر لکار تل بازار ته سوداله تل ماو سوري نه دي ساتلی ګړي بجی نه دي ساتلی هغه ته توای چې ګور اخري دلیل تا ته پیش کومه را پیش کا سپیش کوي ولكم فی جمالن فینت رحونا تاسو را خو نوغه پدې سو پویګي چدا یو عقلي دلیل لیکل چې څاوري ورسونو راځي او کالي ورسو ته ځي د کیسینت ته زیبو زینت ته نه ګټه د سپتره هغه پدې نه پویګي هغه په دې ګاډي خبره کوي پویګي او دکان خبره کوي نو د سړک خبره کوي نو د کورسې ټیبل خبره کوي نو خبره کوي هر کې سړې دغه خو دې غننه ګډوري روان دی دې غننه واګانی روان دي دې غننه سونه دی او دې غننه میخي دی کارګر کده ورنچرګان دی دا چرنکار پرنکاره خږي دته په پته دات توريحون ستوي او تسرحون ستوي نو ګور دل دا هغه کسانو د فارا چاغو يران دین خو دنیم خبر وتحملو اصقالکم الى بلد لم تقولوا بالغه الا بشق الانفس دا دلیل اغه چاړه لپاره پیش کوي چا پا غرور پغړه پات کیږي هغه سرو اس دې لنه ده قصر ليده لنه ده ما ودي لفيد نه نشه ورسته والخيل والبغاله والحميره لتركبوها وزينا دې لآ قسان شغاغ اسونه ساتي قصر ساتي خرص ساتي ويخلق ما لا طالعون لكن وصف الله رب اذا دس خبره کوي چا غټوله تفيده او الذي انزل من السماء ساورو، ساوری تانی دی ساتی لی، قچر انتانی دی ساتی لی، تاویار دین ماتن سفیدادا، اینکی سوچ و فکر نشی کو لینا، باران با خود لیدی لی, لی کنا، داو بچ تسکی، روزانا، نو دیتاو گورا، انزل من السماع ایمان، اور پسی، یوم بت لکم بی زرعا والزیتون و النخیل والعناب، یوتن، دمال مال ولدی هغه د مال دلایل ذکر کړل ولکم فیه جمال والانعام والخیل والبغال والحمیر لترکبوا وازینا لیکن بعضی کسان داسې دي چې عام مال ولې نه دی هغه فصلون ولدی الله انزل من السماء ماء ايوم بتلقم بزرع وزیتون وانخیل والعنب ومن كل ثمرات اوسخرلکم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم بعض کسان داسی څنګه خپل سره تعلق لري دې ساورو سره تعلق دی لري اغه دریابونو سره او میانو سره دارنګي الته گر دې دو سره تعلق دی کاغته هغه ته ساورو ولا دلیل پېښ کای اغه داسی شری دغه نه پیژنا کتاغه به باغونه دی او کژوري انګور باغونه دی او داسی میوي دی هغه و زما خو بس ساار کېږي د دراب ته ځمه او بیایر ومیاشتو په میاشتو د دریابې ګرم ما ته خو بر شوې د معلوم واللهرهبلزت رب درابو ت کې ر کوېله څخره البخه ل تااک کولو او له منطریا او ت تخره جوېحلیت تنتل مطلب زما داو چې عقلی دلائل لایل نقلی د نو نقلی د لایل د جناتونه مخکې دام بیاونه مخنی انبیاء بارې د دا آسمانی کتابونو غدري وانه مختصر تذکره وشو نو عقلی دلائل د هر جاده فهم مطابق کې هر څړې په پوه شي کنه نو ثاورې چې ساتي غول لپاره د ثاورو تذکران د ثاورې کې سوچو کدا چې اپیرا کړی دی ولدی نو غول لپاره د باغونو تذکرات چې دي توبسوک ور کوي داران یې درې باغونو ولدی چاغه د دريابونو سرکار دی لانسونه دي کشته دي مایان مسیص 4 اور 5 دقیقہ گزیں اللہ هو الذی سخر البحر لتاکلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلیلا تلبسونها وترى الفلک مواخر فی کساری دی نی دیلی دیلی باغون دی نی دیلی دیلی کیشتا خود دی دل, دل لکان درے اپ کی دیٹا و گورا الفلک مطلب دا هر قسمه اقلی دلائل چاو تن داونی رحمتہ ما پتہ رکھ اوز سے شینه معلوم کوم زما حدیث سرکار دے کاسا دراب سره کار دی نو درياب کې منفات چا چوللې کاسا زموږ سره باغونه سره کار دی نو دله وبسوقر کې او کې میوی وسوق پیدا کړي اته ساورو سره کار دی نو دا چا پیدا کړي او کته اسی سره کار نشته نو ته چا پیدا کړي خلق الانسان من نطفه اتا لیس من فاض نه حاصل نزمک آسمان کې ته خلق سماوات والارض و هر قسم دلالل ذکر کړل چاو تن داولوي دا مسله ځکه نهم چې نقل په ګوا دا له ځکه نهم چایا پې دي او قاللا پې ګوا نه دي بیا پې ګوا نه دي پیرشي کتابونه پې پی ګوا نه دي ځکه نهم چقلی دلیل نهشته لیکن زما سره مطالق نو دا مسله داسې هر طرف نه مضبوط یو خبره نه ده هر طرف نه مضبوط کړ د قوی ک ده یوا دا نه. امثال مثالونه ذکر کئ او قران کې الله رب ال عزت دغه تذکرہ کئ تلک الامثال ونذر بهال الناس مثالونه موږ ذکر کوو لپاره د پوهه د خلقو پوکولو د خلقو وما یاکلها الا العالمون الله مثالونه به ذکر کئ اورت تفنور پس نه پويږي او دې تا وګوراکنه هل يستویل اعما والبسيت طلب صحب چوکا اعماق بسویر برابری دیشی دا یادا نورون دی یو سرستر گیدی دادوالا برابری دیشی تمام صفاتو که یوا دی تمام صفاتو که دا انسان دین دا انسان دی دددو آخaret دیدین فرção دین دددو آخiovascular دین دددو آخاء دین ددو به غون دین ددوم دو غون دین ددو خلددلون ددوم خلد Powers ده خبری که دیوم خبری دادو دا خلی کی خواهن دینو دادو دا خلی کم تم تمامو صفاتو کئی صرف یو صفت کی فرق دے چې سر استر گشتے بل سر نشتے تو او ادا دوارا برابر نگی چې یو خالق تے بل مخلوق تے یو مالک تے بل مملوک تے یو باقی تے بل خادث تے یو فانی تے بل باقی تے یو دائم تے ناغ سنگھ یو جے کہتا افلات تتفکرون دا مثال بذکر کی حضرت او اعما والب چې دا دواړه مخلوق ته یو صفات کې یوځای ته بلکم دی دا دواړه ته نه برابرای چې یو صفت کوم شریک نشته او مساوات برابرې نشته نو هغه څنګه برابرای خالق او مخلوق دا یو مخلوق دی د پیدا شوی دی بل خالق دغه څه پیدا کړی نه دی یو مالک ته بل مملوک ته یو فانی دی او بل باقی دی دا دا دواړه څنګه برابرای د دوم جیسوم یو نه ده ما دوم یو صفاتم یو ندی زمانم یو نده وجودم یو شان تنده داسنګ برابر شهداو میلاده هغه میلاده تاو ما بود هغه ما دی یو صفات کې مشترک مې دي ا مېثال زک امثال ذکر کئ وتل کلمصال النذر والنس وما يقلوها الا العالم نور مثالونه وقران کرا شي په او زیات مثالونه هغه په هکوله اگر دیل پارے چې توحید منی پوشی یا داعی دید مقصد منی پوشی آجی کوم دعوت ورکې لکه لیکن شروع کی مثال لے مصالحون کا مصالح اللہ جستاو قد نارا فلمہ آزات ما خوله زہب اللہ بنوری مترکم فی ظلمات اللہی بسیرون داد داعی کم ترد و ترتیب سره دعوت ورکی فاغی منکم سوارات مرتب کی گی بید اگر منفعتون چکم ظاہری گی داغی دعوت ورکی تا سلوغن داگا یا تلوانو آئیں داغیواز داشتی مسالون رنی دی بلکې داغی کی سر دیر حکمتونا اغا پا کی دی مسالهم که مسال اللزیستاو قد اور بلکم مطلب دا دی چې اور خو داسې نه گی کنن چه و بیابان دی او تلار دی جو اور بل شد داشت هوند دا بلکی اغیل وزیعتی آرائی اغیل و لرگیتی آرائی اغیل و غور راوړي چې کله لرګو کې خودن نور نشته ته لرګي جامه کوي ما اور بلک خلک کوي اور خديته نه وي چې ته لرګي راځه ما کوي په ټوم لرګي و راځه ما کوي او بیا باغی ته اور لګای دغه مشقت په اول برداشت که کنه دغه جامه کول دی دغه ته وټ دغه کول ته وایي چې لرګي راځمنه کومور بل نه کوم منفعتونه مزرته نه سرګن شونې شي نه کیږي په ځداعت ورنه ته داګي منفاتو نه مزرتو نه سرګند شنو نشي کېله اول به دا او ترکه یې پس پتہ داګي منفات سرګند ديږي اچاچو اونمن هغه ته بجاګي مزرت سرګند ديږي اسه هونه کوي دل پار مشقت تور بلول ما تا ته خونه کېدا چور بغیر د نقل او حرکت نه نکيږي داګي منفات بغیر د نقل او حرکت نه نکيږي نو د توحید منفعت ته میلاوی شه دا بغیر نقلو حرکت نه کی نقلو حرکت وکای نبی کریم صلی الله علیه وسلم توینه او شو اوس دعوت عام ور کا غلاډ او ویناو کړه لا اله الا الله تفلحن موسی علیہ السلام ته الله وی ای غابلا فرعون ان توغا دعوت ورک ودلته ما دا خبر وکړه استو قد نارا وری بلک خبر خو اسانه د سړی ور بلک اودارنګ غو خیره تکړه دا خبره خو ده لیکن د پس منظر د نو دا ساوره الاله ول او بیا غل سرمن لیکل لره کول او غوخه جنره کول بیر اڑل بیا غل بار لوخه قتل او بیا ور بلول بیا غي مواصف ور بلول دا ټولی کاتید کړي دا چې انه دا چې غو خیره دا خو دې ټکه لیکن دا چې د ډیر خبرې پرتی ښاغ کدناره دا یو ټکی دی لیکن د ډېره خبره په تد نو بلک مطلب دا چې شې سوزونه وته ختمه یې انا ور بلېږي نو ګورلرګي ختميږي کنه دا رنګي باز خبره وته قربانای انا وځین دعوت خبره چلیږي غزبات په قربانای عقل چینو جاني قرباني واقعي مال قرباني واقعي باز زونه بچا نوغه ختمه یې ورلرګي وختمای نو توچلرګي دی ونه سوزي اور د بل شي چرته نه شي کې دیته د مشت میلا شي تکلیف میلا نه شي او داې باتې زما قوربان نه شي او ټکول د شي او توحید د خوور شي چرته شي کې دی ک ل بیاله السلام بهکړو که نه د هغه نه خوټون زیاتتهقلمنڅوک نه شته لکه لرګې دونه سوبل شي چرته شي کې دی د ګوره لګې ختونمیږي نو بل غړ د منفات هغې سرګنندېږي تو خپلسی زونه قوربان ربله غن نو منفعتونه سرګندږي اسی مش کېده ایستو قدنارا به کراچی دعوت شروع شي نو د دانش کېده چې دا غره نه بینیل اور بل شنو دانش کېده چې به د ور رنانی خام خبر نه ایت رنا مخامخ د قرنګي دعوت شروع د اغیارات د غي سمارات د غي برکات دانش کې د توحید بیانې کې د سمارات برکات منافردی متي کې بیان شو ډیر مرګریش ل المدینه کې بیان شو ل ډیر مرګریش ل سمارات برکات انوارات سرګنشل چې شرک بدعت رسموده ریواجو نه ختم شل توحیده سنت سورو شک اور بلش راناګا نیرغلی تیار وخت مو ماران لړمانا تختیدل یخ لړ ماران لړمانا نو ور خاطره راځي هغه تختیدل رانا جوړ شل تیار لړ توحید را گئی، بیان را گئے, نو منفعات راغې گئی، استوقع دنا را، دا پوکل دا پارا ہوئی، جو خبر پا گدا اسلاح سشی و ختمائی، علاو بلوجود ترازی، درگی و ختمائی نو روجود ترازی، اور چی را گئی نو دیدی و منفعات کی رانا دا پخوال دی، دینا مفیدہ اخلی، او دیگی پا کی دنگی نو مذررت تی، بینے توحید نا انکار نو مذررت دا منل نو منفعات تی، دا خوری گی کن استاو قدنارا عبندک چلا کڅنګ राणा نه چارچا په رخلک پیدا اخلي پکې سره چلا لګه پیدا نشا غسته هغه کومصيبت کوم تلا شي چارچا په رخلک خلق غړکه نه پیدا اخلي نبی کریم صل الله علیه وسلم نه چارچا په رخلک کوم غفلا واغستا ځغه توخاص نه اس پاسو اسوک شخافت نه راتل هغه ته یې شوه د می لاو لسل نو ته نږدې راشي نو ګرم وشي رانا ولرتا پیدا می لاو شي اور خاطی ناراضی نو تاسو اګه نه مافیارلی شاوسته ایستاوګه د نارا داور می salono لپاره پوکې لکه ته ګور ته هیڅ څه بیانه غته نه زیراشه دقیقکنه اؤ خواکه کېنات منفعت ولا خبره ته سوچ او فیکروکا تدام منفعت ولا د اؤ کوم فیدا خبره کوي چې دې ته من دی کې ګدا مزررت ولا ده هغه ته منځ دی کېګه هغه ته ویلې کېږي او امر او اوور کې د غدول پرتی دی دنا رنا واخلا دی من شې پوخا دا جيب کې ما چا دا خره دا د مزرته دنا رنا واخلا دی من شې پوخا د منفعت ته توحید خبره نه انکار مکو دا منفعت ته انکار مکو دا منفعت ته انکار چې کوي دا مزرته استو قدناره ابلاکس تا غي اول هر کې نن نشو دیگو تمام جوان تبا شد. دا قرنگی دی توحید مخالف یو تن شرک و کفر کی دن نشد. دیگو تمام جوان تبا شد لئی نسرکتا لئی احبتن عملو قبل زیوی کاننا مآخرن من السماع. دا زیلک دی اسمان نار تاو شد. غور کی دن نشد اغا د بیدکار نید. دا قرنگی شرک و رسمون و, و کی دن نشد دا سرے د نید. ور دن نشو نو چاخ پیسه وځدلی چاله سونه وځدلی چا مخه وځدلی سوکول وځدلی دا رنګه عقیده خرابشتن ولې ټول وسو کان نه من سما پسونو ریواجو نه کې ممتل شون اخپله اسونه اخلي اوسه بیکار اشو کومبل انسان او دغه انسان دواړه څه फरक نه دا مثالونه الله ذکر کوي او دې سره سره کسوس کما وی ک نقلي دلائل لا کلی دلائل امثال تفصیل و ان شاء الله روسته وکاو اوسانو قصص وړاندکه تر قصونو اوم ده داغه څه مطلب لکه کله وراشی تاته دا د اډیانو قصص ذکر کیږي کله د سمودیانو قصدا کله د فرعونیان قصا کله د سمودیانو قصا کله د قوم نوح قصا دا قصه و دي کوي د څه څه ته وړاند لپاره د عبرت وکنا څه مطلب ځګرن نقلي دلیل می درته پيش کوه عقلي دلیل می درته پيش کوه مثالونه می درته پيش کړو خارج کې نمونه درته خې نو دې تولې کېږي نمونې چې چا د دروانه منل دي عقلي دلایل نقلي دلایل دی، او امثال او منل دي اده تروشنه کې توحید منل لے نو هغه به ښه وي دي نمونه لکه موسی عليه السلام مرګري لکه ابراهيم عليه السلام مرګري لکه نوح عليه السلام مرګري نو سوره تهود لګتا سوره وړه الله به تذکرې کوي دا نمونی شل ځکه چې ګورات د زنه بچتل ځنه غرق شلل جنو علي سلام تذکرہ کیږي او تاسو دا غواړونه آیات نمبر 39 غالبا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَتَى يَأْتِي عَذَابِي يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ وَرَنَا تَفَارُقُ النُّورُ وَبَسِطَ وَهِيَ تَجْرِي بِفِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ آه وَرَبِّ قَالَ سَأَعِيَذُ بِاللَّهِ يَأْسُمُنِي مِنَ الْمَوْتِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَخَال بَيْنَهُمَا الْمَوْتُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ نَادَتُهُ اس مقصد زمادی آیات کیو گروس توک <تصفيق> اللہ ربو لیزتوی یا نوح احبت بسلام مننا وبرکاتن عليکا وعلا امم من من معد تا مخینی طول ختم شل نوح علیہ السلام تلاوی و لا تخاتم نی فیلذین ظلمو انہم مغرقون دان منادن نمن کشو احبت بسلام مننا وبرکاتن دا, دا نمونا دا د منونکو شوا دا قصدی دا پارا ورپسی تاسو دیو عادیانو خبره گو الله اللہ وی ولمہ جا امرنا نجیناهو دا نمونا دا منون کو والذین آمنوا معهو نمونا دا منون کو برحمت مننا توحید وجنا ونجیناهو من عذاب غلیص اللہ وی وردامی بچ کرنے کنا دل کادون د حد رَبِّهِمْ ر وَعَصَوْا نن کارو أَمْرَ سهونه وطب امره کلله جبارې فِي والله الدُّنْيَا وطې وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ دنیا لاله یو ملقییا دنیاې هم اخت کو هم دا تبا شوورپسید ګورې تاسو سال د لم والله خبره فلم جارونا الله السلام دغه مرگې او پهسیوهل الذي نه دوله موح فاص بهخو في دیار هم جاسیمي او دقت دګتو را ش د شوول سسلام ه لم معجاونونه ننجنا شوبه ننا هو ننجنا ننجنا شوبه دا نه مونشله نو کص همثال دی دپاره چې تیان پو کې په کوورو دپاره کص دا نه منی ورا که منل دنه بچتي او چا نه د منل له غرقتي اوس که ته مننه بچبشي او که ته نه غرق بشي دا نمونه شو مانسال به ذکر کوي او قصص به ذکر کوي دس دسرت یو شې عرب بل ذکر کوي قران او کثرت ذکر کی چاہے تا تخویف او بشارت ہو نمدد اللہ رحم وکرم مریبانی دا صرف تا وی او عبد اللہ نور ایشی نو اللہ قادر ذات تو بس دی اللہ بندگی کو وی کو بس کوینو بنا عقلی دلیل نہ نقلی دلیل نہ امثال نہ قصص نہ تخویف نہ بشارت نویش د کنا لیکن او اڈرتا تراشیدہ کوا ولکوم ساجن کنا راجی خوبس کوا نو لیکن اللہ رب العزت خرحیم کریم ذات تک رسولم مبشرین و منذرین لی اللہ یکون لیناس علی اللہ خجتم وادر رسول بانی ختمولو دپارا اللہ خدا سے ایک خبری کئی چاہا بانا بی ختم ہی کنا نو بیت تفریف ہم ذکر کی بشارت ہم ذکر کی گولتا امن اللہ او تالا پارا جنتون دی تالا پارا زیر دی تالا پارا راحتون دی بیده جنت تذکره که عرفاها لهم او چود او نمانلہ و اغلا پارا تخفیف تے ایرادا چود او نمانلہ و ادابد حالت وی بیاغول پارا چنن جانم تذکره جاغا سخته اگو ور دارنگی بیده جانم ملکن فرشتی مقرر جی دولпара مقام امم حدید باید د انم تذکرې شي او دې خبر څه مطلب دی یاره یو څه ایبرت واخلي نقلی دلیل نه بعضو با نقلی باندې نه پوېږي نو عقلی باندې وا پوښي بعضی با نقلی عقلی باندې وا پو شي نو امثال باندې وا پوښي بعضی وامثال باندې پو نه شي نو قصص باندې وا پوښي بعضی وقصص باندې نه پوېږي نو تخفیف یا و به یریږي که وطن ته تقاضو کو نو اغه نور اسلام نه پیږه هو یریګل هو یریته بس قطه پر خدا او باز ولالچ کې راشت فزایل مرتب بیان اقیم الصلاه نه منې دغه او فضیلت ورته بیان کا کېږي په دې باندې نو دا یو طریقه هم نه پریږل ولې چې ځکه مخ کې د دین نه منو الانجام نو مختلفه طریقه یک نقریونه پوښو کاخلی منه پام سالو پوښو ک په قصصو پوښو که تخفیق منو پوشو که با بشارت وزی نسو خصو وجه ار یو وجه دار چیدن کمو یو چی و دیسن نسل لار تراشی نو دا توحید دومر اوچه تا خبر ادا هر هر طرف نا اللہ بیانی او لار وزیخ کی دیتا دی طرف تا تراشا ننمو فدق اکتفاو کو و آخر دعوان رو